Kitty nem időzött sokáig a szalomban, mert tudta, hogy mi hamarabb fel kell mennie Szeszilihez, hogy beszéljen vele. A húga fel sem pillantott, amikor belépett a szobájába. Mereven ült az ágyán, a fejét a falnak fordította, a kezét szorosan összekulcsolta az ölében. Kittyből kikívánkozott a sok keserű vád, de tudta, hogy most le kell gyűrnie az indulatait. – Sajnálom – szólalt meg végül. – Annyira sajnálom, Szeszili. – Komolyan? – Fordult oda meglepetten a húga. Igazad volt mindenben. Hallgatnom kellett volna rád, de nem tettem. Nagyon sajnálom. Olyannyira el voltam foglalva azzal, hogy a jövőtökről gondoskodjam, hogy a boldogságotokról meg is feledkeztem. Nagyon szeretném, ha boldog lennél, Szeszili. De hidd el, nem ez a módja. És az megfordult egyáltalán a fejedbe, hogy én is szívesen segítenék? Kérdezte könnyes szemmel a húga. Azt hittem, az a legfontosabb, hogy tehetős családba házasodjunk. Nos... Rupert tehetős. De nem így gondoltam. A botrány soha nem teremt jólétet. Ezt a mama meg a papa példája is jól mutatja. Kitty rövid időre elhallgatott. Komolyan szereted őt? Igen. Azt hiszem szeretem. Vallotta beszéljenlősen Szeszili. Folyton ő jár a fejemben, és gyakran eszembe jött, milyen jó lenne beszélni vele. Tudod mi, sokat beszélgetünk. Könyvekről, művészetről, meg mindenféle érdekes témáról. Nem sokan beszélgetnek velem ilyesmiről. Kitty szíve elfacsarodott. Igen, tudom. És ezt is sajnálom. Azt hiszem, én... Én azért nem akarok ilyesmiről beszélni veled, mert olyankor egy kicsit botának érzem magam. Te? Csodálkozott el Cecily. Ó oh, igen, igazság szerint én mindig is irigyeltelek, amiért a szüleink a lány küldtek. Komolyan? Igen, amikor hazajöttél, olyan művelt voltál, imádtad a könyveket, és hirtelen olyan, olyan lettél. Nekem meg más dolgom sem volt, mint otthon maradni, férjet keríteni magamnak, és gondoskodni a többiekről. Úgy éreztem, hogy hozzád képes szürke kisegér vagyok. – De hogy vagy szürke kisegér? – tiltakozott Cecili. Mindig mindenben biztos vagy, és mindig tudod, kinek mit kell mondani. Én bezzek be folyton rosszat szólok, és mindkettőnket hajlamos vagyok kínos helyzetbe hozni. És amikor megismerkedtünk a The Lacey családdal, vagy amikor meghívást kaptunk az AME klubba, ez mind a te érdemet, Cecily, nem az enyém. nélkület semmire sem mentem volna. Cecily elpirult a boldogságtól, és végre valaára összeszedte a bátorságát, hogy feltegye a kérdést, amely egész este foglalkoztatta. – Mostantól eltiltasz majd Rupertől? – suttogta. Kitti lassan kifújta a levegőt. – Nem – mélázott el. De lesznek feltételeim. Ha Lord Montague egy szót is szól másoknak a szökésetekről, nem szól, fogatkozott Cecily. Nos legyen, de meg kell értened, milyen nehézségekkel jár egy ilyen vonzalom. Ha ennyire magas szélokat tűzöl ki, nagyon fontos, hogy alaposan átgondold a tervet, hogy mindent okosan csinálj. A húga buzgomból intott. Ha így áll a dolog, akkor én is minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek, ígérte kitti. Ha a Mr. Pemberton megkéri a kezem, ami a ma este után talán mégsem következik be, akkor a társadalmi ranglítán szerencsére jóval feljebb léphetünk. És akkor már nem is lesz olyan hatalmas képtelenség a kettőtök ügye. – Miért? – Te szeretnéd? – kérdezte a Cecily. – Mi csodát? – értetlenkedett Kitty. – Hogy Mr. Pemberton megkéri a kezed? – Még szép? – vágta rá a nővére. – A ma este után azt hittem, hogy máshoz fűznek gyengéd érzelmek. Bökte ki őszintén Szeszili. Kitti megrázta a fejét. Nem fűznek, szögezte le, de a torkában gombóc nőtt. Nem is fűzhetnének. Valóban, pedig ma este... Kitti a fejét rázta. Nem beszélhetek róla, és most feküdjünk le, Szeszili, nagyon hosszú nap el mögöttünk. Miután elfújták a gyertyákat, Szeszili és Kitti még sokáig sutyorogtak a sötétben. Az otthonokról beszélgettek, a testvéreikről, és félánomban azt tervezgették, hogyan lehette elérni, hogy Lady Montague áldását adja Cecilyékre. Most kivételesen kitti volt az, akit a mondat közepén elsőként nyomott el az álom. Cecily is behunyta a szemét, és összeszorult a szíve, ahogy a nővérére gondolt. Micsoda szomorú irónia, gondolta, hogy kitti csak ebben a kétségbeejtő helyzetben ébredt rá mennyire szerelmes Archie épp mint a görög tragédiákba. A vihar reggelre sem csitult, a testvérek későn ébredtek. Mivel Kitty a szobalányt egy szabad nappal, no meg a maradék kis pénzecskéjükkel jutalmazta a családnak tett szolgálataiért, Cecilivel a szalomban töltötték az egész napot, és a kandalló mellett üldögélve az esőt figyelték. – Van valami, amit holnap szeretnél megnézni a városban? – kérdezte Kitty a húgát, miközben épp a forró csokoládéjukat a szürcsölték. Talán elmehetnénk újra az Elgin márványokhoz. A legutóbbi látogatásunk igencsak rövidre sikeredett. Vagy talán múzeumba mennél? Cecily elmosolyodott és örömmel fogadta Kitty jobbját. Másnap gyönyörű felhőtlen volt az ég, amikor útra keltek, és sok mindent sikerült megnézniük. Cecily kipipált jó néhány londoni nevezetességet, ahová már régóta szeretett volna ellátogatni. A márványokkal kezdték, aztán bejárták a British múzeum nagy részét, és megcsodálták a rengeteg régi leletet. Körülnéztek a könyvtárban, majd a délután további részét az Estlis Amphitheater elnevezésű cirkuszban töltötték. Cecily kisé csalódottan vette tudomásul, hogy a botanikus kert aznap zárva tart, de kitti megígérte neki, hogy másnap visszajönnek. – Komolyan? – csodálkozott Cecily. – Van még időnk. Bolintott a nővére, és magába szívta a kellemes, langyos nyári levegőt. – Hát nem gyönyörű London ma? – Földi látvány nincs még így isteni! – a szeszli. Pontosan! – érted egyet Kitty. – Szürkületkor hazatértek a Wimbled Streetre, hogy felkészüljenek az estére. A szalomban Doroti néni fogadta őket, aki békésen iszogatta a teáját. – Nos! – mérte végig őket szúrós tekintettel. Szelé azt mondja, izgalmas hétvégétek volt, de végül minden megoldódott. Kitti örült, hogy Szelé nem bírta magába tartani a híreket, mert így legalább nem neki kellett mindenről beszámolnia. Igaz, Doroti néni közel sem tűnt olyan csalódottnak, mint azt gondolta, sőt, a szája sarkában halvány mosolybújkált, és az arca egészen kipirult. Igen, végül szerencsésen alakultak a dolgok, Bólintott Kitti, és a néni kéje arcát fürkészte. Milyen volt Kent? Nos, én sem vonatkoztam. felelte Dorotinéni, majd hangos koppanással letette a csészét. Sőt, híreim vannak, lányok. Férhez mentem. Kinyújtotta a kezét, és megmutatta az olyan csillogó gyűrűt. Szecily lélegzete elakadt, Kitti pedig értetlenül vonta fel a szemöldökét. Férhez ment? Ámódozott Kitti. Mikor? És kihez? Mr. Fletcherhez Tegnap. Úgy érti, hogy elszöktek és titokban tartották meg az esküvőt, kérdezte Kitty elhaló hangon. Ezek szerint hármójuk közül egyedül ő nem akart titokban megházasodni tegnap éjjel. Doroti néni rosszallóan csettintett a nyelvével. Ostoba kislány. <gül> Még szép, hogy nem. Titkos esküvőre csak a fiatal lányok kapható és az én esetemben nem is lett volna rá szükség. Mr. Fletcher? Különleges engedély szerzett, és szombat délután az édesanyja templomában esküdtünk teljesen, törvényesen és tisztességesen. Cecily és a nővére kis ideig némán meredtek rá, annyira melbevágta őket a bejelentés. – Természetesen örültem volna, ha ti is ott vagytuk – menteketőzött Doroti néni –, de nem akartam kitti figyelmét elvonni Pembertonről. – És? – Nos, Mr. Fletcher nem akart tovább várni. – Tovább? Ismételte Kitty, és úgy érezte magát, mint egy papagáj. Nénikém, mióta tart már ez a dolog? Valójában már évek óta, mosolyodott el Doroti néni. Réges-régen ismertük egymást. Mr. Fletcher volt az, akiről a parkban meséltem nektek, ha emlékeztek még. Egy ideje özvegy, és amikor Montague-egg találkoztunk, azonnal felismert. Mondtam nektek, hogy bármikor belefuthatunk régi ismerősökbe, de ez alkalommal nem bánom, ugyanis a bálóta udvarolt nekem. Kitty igyekezett megemészteni a hallottakat, de maga sem tudta, mit gondoljon. Ostobának érezte magát, hiszen a húga és a nénikéje már hetek óta a saját szerelmi életükkel voltak elfoglalva anélkül, hogy ő bármit is észrevet vagy gyanított volna. Az utóbbi hónapokban hozzászokott, hogy Doroti néni az övék, és ha belegondolt, hogy Mr. Fletcher elrabolja tőlük, Kitti bizony furcsán érezte magát. – Gratulálok, nénikém! – szólalt meg Cecily, majd odalépett és csókot nyomott Doroti néni arcára. – Kitti! nézett rá kérdőn a nénikéje. Kitti összeszedte magát. Nem volt semmi szükség a féltékenykedésre. Azok után, amit a nagynénye értük tett a két fiatal lányért, akik valójában nem voltak a rokonai, minden boldogságot megérdemel. Megölelte őt, de a torkában a gombóc nőttön nőtt. – Nagyon örülök a boldogságának – mondta elhaló hangon. Dorotinéni letörölt egy köncseppet az arcáról. – Drága lányaim – sóhajtott. Megfogta és megszorongatta mindkettőjük kezét, majd határozottan biccentett és felállt. – És most? – Készüljünk fel az estére, csapta össze a kezét. Végtére is nem lenne jó, ha az én lenne az egyetlen ebben a szezonban.